23 tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Datanglah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW Ayul amal ahabu ilallah Apa amal yang paling dicintai Allah Assalatu ala waqtiha, Salat di awal waktu Orang yang punya waktu Menunda salat Masuk kategorifah Wailulil musallim Celaka orang yang salat Kenapa celaka Menunda salat Salat itu bukan kewajiban. Salat itu adalah hubungan koleksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tunda salatmu hanya karena jabatan, belum kau mati pejabat pengganti sudah siap. Kalau tunda salatmu hanya karena kerjaan, sedangkan rezekimu datang dari Allah. Wa ma yundzibatin fil ardh illa ala Allah rashuha. Santilah, santilah, santilah. Ini rezeki datang dari Allah. Hubungan dengan yang punya rezeki dia diperbaiki. Mau minta rezeki, mau minta asam masam apa? Salat dulu habis salat baru yang lain kebiasaan ya, dalam salat nauzubillah jangan sampai datang masa waktunya rabbana abussorna mata kami sudah melihat azab wa sami'na telinga kami sudah mendengarkan tarini santeri akan azab farji'na ila amalan salihan balikan lagi kami ke dunia kami mau beramal saleh inna muqinan barulah kami yakin tak ada gunanya lagi wallahu a'lam bish shawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wa warahmatullahi